Взяв я все до рук, розглядаю, поскучив за речами, мов за живою близькою людиною. Комісар посміхається. «А медальйон же чий, мабуть, дружини?» «Дружини, кажу, тільки не моєї, а політрука Кузнецова». «Цікаво, чи не вашого родича, Люба?» запитав у сестри комісар. «А ну, дайте поглянути». «Подаю я той медальйон». А сам очей злюби зводжу, і б'ється в мене серце в грудях, мов навісне. Так от кого ти нагадувала мені, голубка. Люба очима теж потяглася до того медальйона. І раптом зблідла вся та як скрикне. Та це ж портрет моєї матері сплеснула вона руками. Можливо, сестра, можливо, багато років я його з собою ношу. Політ рук Олексій Кузнецов. Загинув давно, ще в 1921 році в нашому селі. А цю річ передав мені на згадку. І ще розказував він, що в нього народилась дочка, яку він зроду не бачив і не знає її імені. Тож мій батько, залила гарячими сльозами Люба, а це мати моя. У мене є точнісінько такий портрет, тільки великий. Єдина пам'ять. Від матері. Ось так, через багато літ, зустрів я вже дорослою дочку політрука мого дитинства. Комісар і я, як могли, заспокоювали Любу, а вона все ще заливала слізьми, притуляючи до грудей медальйон. Восени пам'ятного року, коли наші війська визволили Україну і моє рідне село на Полтавщині Приїхав я з Любою Кузнецовою В рідні краї. Прийшли ми з нею На тиху сільську площу, Де в переливах сонця Шуміли високі явори. Три їх стояло, Мов зелені брати Шуміли на вітрі, Ніби розповідаючи Далеку легенду. Ми обоє стояли мовчки в глибокій зажурі, вшановуючи світлу пам'ять того, кого по праву і я міг назвати своїм батьком. Чимало до того, і після того я сходив опалених війною доріг. Багато бачив у далеких чужих столицях могил невідомих солдатів, що загинули за нашу перемогу, за чисте Мирне небо над нашою землею. Та ніколи не забути мені Дорогої могили, Яка звелась у моєму селі Невеличким пагорбом В оточенні зелених яворів. Три крислатих явори Шумлять під високим небом, Розповідаючи вітрам Про ясноокого політрука Мого дитинства. Поклик сурми. Він переступив поріг і відразу ніби потрапив в інший світ. Заколихана тиша війнула в душу приспаним минулим. Довкола заворожена врочистість прикрашених стін. Здається, біг часу зупинився і все заснуло і похилені вогнисті прапори, і зброя, і просто звичайнісінькі речі, які зігрівали колись, теплі людські руки. Ніжчим не зрівнянна, притаманна лише музеям тиша, вляглася в просторих залах і кімнатах, густа й незрима, йому прозорий туман. Коли-неколи пройде залами група екскурсантів, стримано прошумить піонерська вата. І знову снується безгуміння. Тільки посивілий чоловік Одиноко стоїть В кімнаті бойової революційної слави, Поринувши в своє минуле. Червоні знамени оточують його звідусюди, немов величезні спалихи незасаючого полум'я, І він тягнеться до них, Зворушений далекими спогадами. З білої стіни Посміхається до нього прославлений ватажок червоного козацтва Віталій Примаков. На ньому на бакирш сива шапка кубанка з червоним денцем. Три широкі червоні петлиці на френчі оперізують груди. Здається, начдив ось, ось звелить своєму юному сурмачеві грати зорю, скликаючи бійців на збір. Поруч з Примаковим гусатий барвінківський коваль, Командир козачого полку Потапенко, який називає його молодого сурмача сином. Далі сотник горнила, а за ним трохи нижче над лафетом гармати Данило Самусь. Зовсім молодий чорнобровий брих, може старший від нього сурмача на якихось 5-6 років. А далі надавні збільшені фотографії козаки в сивих шапках та гостроверхих шоломах подібних до тих, що колись носили в давнину дружинники київського князя. Червонці оперезані ременями, до яких припасовані шаблі і нагани. Здається, все червоне козацтво зібралося до гурту, прийшовши з вічності. І тільки він один несе у своєму серці у ту вічність, живу і тлінну. Колишній юний сурмач кавалерійської дивізії – а зараз сивоголовий ветеран. Під багряним прапором, що почав пригасати від часу, висить срібна сурма. І невже і справді його? Хто ж зберіг її, приніс сюди після того, коли він випустив сурму з рук, падаючи з коня в шаленій атаці на берегах золотої липи? Може, то й не вона, може, то лише йому здається багато сурм на світі. Давно колись, коли йому сповнилося 14 літ, він грав зорю, кликав козаків на збір, сповіщав наказ Примакова в атаку. І вчувався йому голос сурми. Спочатку ледь чутно долітають їй тривожні звуки з далеких вогняних верств і грізно-клекітних полів битви. А потім усе гучніше й гучніше вривається вона в приспану тишу музейних кімнат і затоплює все, Срібним, тринтливим туркотом. Наслід за тим, здається, промчали шаленим чувалим Кавалерійські полки і відгриміли копитами, Залишивши в його душі терпке відлуння. Сурма, Сурма, далека подруга моя, Жива душа моїх юнацьких літ, Дай ще раз видихнути в тебе, мови співучи легені, щоб звалисти кличними звуками, Щоб жило переді мною чудесне видіння В шумі брязкоті, в, в шаленому вирі Кавалерійських полків Зблизкові шабель червоних вершників. Посилілий ветеран тягнеться рукою До дрібунтного срібла.